Групи зазвичай облаштовують оточення для власного виживання. Коли вони відхиляються від цього, можна говорити про групову недугу. Існує багато характерних симптомів. Я придивляюся до поділу їжі. Це форма комунікації, неуникна ознака взаємодопомоги, що містить також смертний символ залежності. Цікаво також, що сьогодні зазвичай чоловіки займаються землеупорядкуванням, вони є чоловіками-мужами. Колись це було тільки жіночим обов'язком. Викрадені журнали. «Мусите вибачити недосконалість цього звіту», – написала правилебна мати Антеак. «Зважте на поспіх! Завтра я відлітаю на Ікс із завданням, яке більш докладно описала раніше. Годі заперечити інтенсивний і щирий інтерес Бога Імператора до Ікса, але тут я мушу описати дивний візит, який мені тільки-но склала амбасадорка Іксіан Хвінорій». Антеак відкинулася назад на незручному стільці, найкращому, який вона знайшла в цьому спартанському житлі. Сиділа сама у маленькій спальні, клітці всередині клітки, яку владикалету не схотів замінити навіть після того, як Бенегесаріт перестерегли його перед зрадою Тлейлаксу. На колінах Антеак лежав маленький чорнельно-чорний квадратик, близько 10 мм завдовжки і не більше 3 мм завдовжки. На цьому квадраті вона писала блискучою голкою слово за словом, і всі вони поглиналися ним. Закінчене повідомлення відобразиться в нервових зорових рецепторах акулітки вісниці. Там воно і зберігатиметься, доки не настане змога відтворити його в Капітулії. Хвінорі поставили перед дилемою. Антак знала звіти бенегесерецьких учительок, посланих на ікс наставляти хві. Але ці звіти замовчували більше, ніж розповідали. Вони порушили серйозніші питання – «Які пригоди пережила ти, дитино, Якими були випробування твоєї юності?» Антеак шморгнула носом і глянула вниз, на чорний квадратик, що чекав її слів. Такі думки нагадали їй фременські вірування, що край, де ти народився, робить тебе тим, ким ти є. «Чи на твоїй планеті є дивні тварини?» – спитали б фремени. Хві прибула ще малим супроводом рибомовок, більше сотні мускулистих жінок, кожна з яких озброєна до зубів. Антеак рідко доводилося бачити таку виставку зброї лазерострілів, довгих ножів, срібних клинків, оглушувальних гранат. Була середина ранку. Хві війшла, а рибомовки розташувалися в бенегесеріцьких покоях, усіх, крім її внутрішньої спартанської кімнати. Антеак оббігла поглядом свою квартиру. Владика Лето дещо сказав їй, помістивши сюди. «Цим можеш виміряти свою вартість для Бога Імператора». Однак зараз він посилає правилебну матір на Ікс, а мета цієї подорожі вказує на багато речей про Владику Лето. Можливо, часи зміняться і будуть нові почисті та більше меланжу для сестринства. Усе залежить від того, «Як добре я впораюся!» Хвив вийшла до цієї кімнати сама і скромно сіла на тапчані. Її голова опинилася нижче, ніж голова правилебної матері. Приємний знак і не випадковий. Рибомовки, очевидно, могли помістити їх двох будь-де і встановити між ними будь-які стосунки знака Хві. Приголомшливі перші слова «хві» не залишили в цьому сумнівів, «Передусім ви мусите знати, що я виходжу заміж за владику Лето!» Знадобився глибокий самоконтроль, щоб не вирічити очі. Антеак була правдомовицею. Це впевнило її в щирості слів Хві. Та годі було повністю сприйняти таку дивовишу. «Владика Лето наказує вам нічого про це не казати», – додала Хві. «Яка дилема?» – подумала Антеак. «Можу я принаймні доповісти про це сестрам Капітули?» «Належної миті довідаються всі», – промовила Хві. «Але зараз це не на часі. Я кажу вам це, щоб виявити рівень довіри владики Лету». «Його довіри вам? Нам обом?» Це викликало в Антеак ледве стриманий дрож емоцій. «Яка сила приховується в цій довірі?» «Ви знаєте, чому Ікс обрали вас амбасадоркою?» – спитала Антеак. «Так, вони хотіли, щоб я його причарувала». «І схоже, вам це вдалося. Чи це означає, що іксіани вірять у розповіді Тлейлаксу про гидні звички владики Лето?» «У це не вірять навіть Лейлаксу». «Наскільки я розумію, ви підтверджуєте брахливість цих історій». Хві заговорила таким рівним тоном, що навіть Антеак з її умінням правдомовиці та ментатки складно було відшукати і розшифрувати прихований сенс слів. «Ви з ним розмовляли і бачили його. Самі дайте відповідь на своє питання!» Антеак придушила невеликий спалах роздратування. Попри свою молодість, ця хві не була аколіткою, і вона ніколи не буде доброю бенегесерідкою. «Як прикро!» «Ви сповістили про це своєму уряду на Іксі?» – спитала Антеак. «Ні». «Чому?» «Невдовсі вони довідаються. Передчасне відкриття могло б зашкодити владиці Лето». «Вона правдомовна», – нагадала собі Антеак. «Хіба ваша вірність не належить насамперед Іксу?» – спитала Антеак. «Моя вірність належить насамперед істині». Тут вона всміхнулася. Іксіани вигадали краще, ніж самі сподівалися. «Ікс? Уважає вас загрозою для Бога-Імператора?» «Я думаю, що найважливіше їхній клопіт знання. Перед виїздом я обговорила це з Ампре. З керівником Іксіанського бюро позаконфедераційних справ і з цим Ампре?» «Так», – Ампре переконаний, що владика лето дозволяє напади на себе – але тільки до певних меж. Ампре сказав це. Ампре не вірить, що від Владики Лето можна приховати майбутнє. Але моя місія на Ікс підказує, що. Антеак урвала, труснула головою, тоді продовжила: Чому Ікс забезпечує владику машинами та зброєю? Ампре вважає, що Ікс не має вибору, нездоланна сила нищить людей які становлять надто велику загрозу. А якщо ікс відмовить, то перед межі, визначені владикою Лето. Середини нема. Ви думали про наслідки шлюбу для владики Лето? Ви маєте на увазі, що цей акт викличе сумніви в його божественності? Дехто повірить лилаксанським розповідям. Хвілиша всміхнулася. «Прокляття!» – подумала Антеак. «Як ми втратили цю дівчину?» «Він змінює рисунок своєї релігії», – звинувачувальним тоном сказала Антеак. «Про це, очевидно, йдеться!» «Не припускайтеся помилки, судячи інших по собі», – зауважила Хві. «Коли ж Антеак зібралася на силі, щоб її осмикнути, додала, «Але я прийшла не сперечатися з вами про владику», – «Ні! Звичайно, ні!» Владика лето наказав мені, промовила Хві. «Докладно розповісти про мої спогади щодо місця, де я народилася і виросла!» Думаючи над словами Хві, Антеак вдивлялася в таємничий чорний квадрат у себе на колінах. Хві почала викладати подробиці, як наказав їй владика, а тепер наречений. Подробиці, які видавалися б нудними, Якби не ментацькі здібності, Антеак поглинати дані. Антеак троснула головою, міркуючи, що вона мусить сповістити сестрам у капітулі. Вони мали б уже вивчати значущість її попереднього послання. Машина здатна приховати себе та свій вміст від проникливого передзнання навіть Бога-Імператора? Чи це можливо? А може це інший різновид випробування, випробування Бенегесерід на щирість із їхнім владикою лето. Але зараз, якби він не знав походження цієї загадкової Хвінорі. Цей новий поворот подій посилив Мантацьке узагальнення Антеак, яке пояснювало, чому її обрали для місії на Іксі. Бог імператор не довіряє цього знання рибомовкам, не хоче, щоб рибомовки здогадувались про слабкість їхнього владики. Чи це було таким очевидним, як здавалося? Кола всередині кіл. «Така манера владикі Лето!» Антеак знову хитнула головою, схилилась і продовжила писати послання Капітулі, оминувши звістку, що Бог-Імператор обрав наречену. Незабаром вони й так довідаються, а тим часом Антеак сама обміркує наслідки».